А вподобання це провідна стаття. Це щира приязнь хлопця до дівчини чи навпаки. Там чуття, яке не перешкоджає ні жити, ні працювати. Кохання шкідливе для нашої сучасності, бо воно пантеличить людину. Я не вірю, що наша сучасність така мілка, сказала Марта. Що ж, мрійникам море по коліна, тільки вони завжди тонуть. Коли я кажу тобі, що ти мені подобаєшся, це значить, знається наперед, що ніяких дурниць я не робитиму, наприклад, не плигатиму з п'ятого поверху і навколішки перед тобою не стану. Ха-ха, це було б дуже смішно, зовсім було б не сучасно. Її сміх оскаженив молодого інженера, але він стримався і сказав як науїдливіше. Це значить, кажу я, що в разі вашої незгоди я через місяць собі знайду найгіршу пару, приблизно таку саму. Щиро бажаю успіху. Це твоє останнє слово? Я ще й спочатку казала. «Гаразд», – холодно промовив Дмитро, підводячись. «Я завтра їду. Говорити нам нема про що. Колись пожалкуєш, та буде пізно. А того Славенка я знаю», – додав він раптом. «Не особисто, а від товаришів медиків. Жорстока людина. Кремінь». «Про нього кажуть, що він рідну матір з хати вигнав, щоб не заважало йому». «А мені навіщо про це знати?» – спитала дівчина, що її слова Дмитрові боляче і несподівано вразили. «Про всяк випадок кажу. Ти, може, думаєш, він ожениться з тобою?» – злісно додав він. «Е, та ви конкурента боїтесь? А що ж, може й вийду заміж за Славенка? Хто зна?» Обличчя в Дмитра почервоніло, але затьмарене світло не давало цього помітити. Щиро бажаю успіху», – мовив він. «Мені це байдужісінько, ревнувати не буду і…» Навколішки перед тобою не стану, але дозволь тебе спитати. Навіщо ти заманювала мене? Я? здивовано спитала Марта. «А вже ж, не стіло цей, скрикнув він. Навіщо ти дозволь спитати, просиджувала зо мною щотижня вечір? Хіба це не заманювання? Але ж, Дмитре, мені просто приємно було посидіти і порозмовляти з вами. Чому я маю людей цуратись? Гаразд, урвав її хлопець. Ну, прощай, Марто, вашу руку. Прощайте, Димитре, і нема що гніватись на мене. Заходьте, як будете в Києві, я завжди. Ой, Дмитро міцно стиснув їй руку і не відпускав. Нахилившись до неї, він поволі збільшував той стиск і шептав їй просто в обличчя. Навколішки мене хотіла, щоб перед тобою навколішки став, а сама навколішки не хочеш. Ставай навколішки, ставай. Він з насолодою бгав, трощив їй руку в своїй дужій руці. Він вивертав їй руку, щоб вона впала додолу. Дмитре, я крикну, не крикнеш. Він хутко стиснув їй рота другою рукою. Гратися зо мною захотіла, ставай, шепотів він, задихаючись. Її рука вже похолола, а він іще тиснув, поєднавши всю свою силу. І мимоволі другою рука вивертала й дряпали й обличчя. Дівчина якось незграбно крутнулась і впала навкоїшки, скорчившись від болю, зігнувшись у чудернацькій безпорадній поставі. А що, знатимеш тепер? І штовхнув її додолу. Ну, от і поборолись, мовив він спокійніше. Виходить, я дужчий. Ви дикун, прошепотіла дівчина, підводячись. Блідай оспала, вона обережно розминала праву руку, що геть заклякла від потиску. «Ти дикунка», – сказав Дмитро, одягаючись. «Ти живеш старими дикунськими поглядами». «Е, що казати? На жаль, це так. На жаль, я в тобі помилився». На дверях ще сказав їй знову роздратовано. «Ти химери ганяєш, а я шукаю без химер. І знайду. Доведу тобі. Затим він пішов». Як це безглуздо і боляче, подумала дівчина. Вона дивилась на свою вшкоджену руку і ніби під впливом того власного погляду біль у руці поволі вщухав. Зникаючи, він лишив по собі солодке і спокійне відчуття в занімілих пальцях відчуття фізичного щастя, що дає стома від м'язевої праці. Їй хотілося сплющити очі, але в двері постукано. Ледве чутно, якось обережно і непевно. Хтось незвичний, подумала Марта. На мить вразне і сміливе бажання прорнуло в ній крізь усі почуття. Щоб це був він, той, що випадково приніс їй учора радісне засинання, і сьогодні цілий день знижка набігав їй на думку в безособових зворотах». У різних прикметниках, що вона до нього прикладала, його самого не називаючи, і виразність цього бажання дівчину не сполошила, тільки вона подумала сумно: це неможливо, а вголос промовила Заходьте! Неможливе сталося, увійшов якраз він. Професор біохімії приступив до пір до дверей Мартиної кімнати, геть жалюгідно виглядаючи, запорошений снігом, закоцюбле від невчасної прогулянки, морально спустошений бажанням бачити, бачити дівчину. Його ввело до неї щось ніби фатальне сумління злочинця, що вертається на місце злочину, і ноги йому тремтіли, бо він йшов сюди як на страту. Завмираючи серцем, він і постукав несміливо в заповітні двері. «Вибачте», – мовив він, – «що я потребував вас, може, зовсім невчасно». «О, ні», – відповіла дівчина, – «роздягайтесь, будь ласка». Юрій Олександрович скинув пальто і сказав знову. «Справді, я не заважаю. Мушу попередити, що прийшов я без ніякої справи. Тобто ви нічого в мене не забули?» – прикро спитала дівчина. Він зразу не зрозумів, а пригадавши пригоду з цигарником, відповів стиха по невеличкій паузі. «Забув. Що саме?» Тоді, підійшовши до неї близько, він заговорив жагуче і розпачливо. «Я прийшов. Я не міг. Щось сталося. Бачити вас треба було. Я не міг себе побороти і от прийшов. Бачити вас мусив». Кажучи отак, він узяв її за руку, і його дотик до пальців, намучених до піру, був дівчині такою щедрою винагородою за біль. Аж вона мимоволі скрикнула. «Ви жахаєтесь мене», – сказав він розгублено. Вона тільки думкою встигла йому відповісти, бо під дверима змінений на жарт голосом зативав кооператор.